А В одному з чоловіків можна було впізнати досить відомого банкіра. Між цими людьми йшла жвава розмова-суперечка, в якій малюк майже не брав участі, переважно тільки слухаючи. Я проминув столика з охороною і присів поруч на м'який диван. Охоронці кинули було на мене кілька чіпких поглядів, але одразу ж байдуже відвернулися – Серед не були й ті двоє молодиків, що приїздили по мене до офісу.